وانیشابو یې کومنه نوخه د دې وبخی هغه پلان شپ دی الله وبخی ولی هغه نه پوره هغه څه شې دي خماران دي په دې سیلاب کې راوځي ورخه او دا زګور څه شي دي د هغه کوم جنو زاره زاره کتابونه چې ته په دړو باندې پریوتې په خانه یې هغه ځغونه لغنی ده دا. اې دایوې تلوچ راغلی دي وې نورو له خدا شپ چراغ لیدي د کومې نور الہدا درۃ المسفحین کی سیف المقالیدن کی ازما سے بہ کی راغلی دی ازما سے بہ تحفت کی راغلی دی دا زبون والی کتابونه دا دڑ والی کتابونه پر واهلی عام سے بدر گئی سی دکی مکی بہ ہی کی بازما سے وسم بڑا کڑے دا زبون دی سے بڑا اخلاص دی مشیو قران دا ویل رحم الله چې دا دغه ځکه چې څنګه دینو دا دي دی او خور تا دې سیلاب غاړی تا ځالکان ولاړی وړو وړو لکان ولاړی اوس موږ سره چیرې چیرې هم څنګه یو سره سر چوکي اوبه زړه دا ما راز جن الله دم پس سره باندې ټاپ ور کړی چې موږ ټاپ کړی نو دا چې راغلم مشیدا شي مار لا چې پس تاکوار کن اگر ایسی را بونشی نو دک کننگی ملاسب چی راپاسی گی نو ایلزان شروع کنو اگر اینا چنی راپاسی گی ولی تپلانی آیاد نمان استقلیشی ولی نو قرآن نو خبر نی غریب نو اگر روغن دیسی شیزان دا سی نو دغه پتوی دغه لخرې وې پلانې مناطش لخر وو کې لخر به از ما سره به زبونه وېدا به ختم شي او دلته په قرآن بیانولو سره سره هغه حق اودانګه واځي خبري دلایل اغام شي هغه آغا زیوراتی هغه زیوراتی, زیوراتی, زیوراتی نو په دغه زیوراتو باندې با کلا مسلمان او نوحد ضرورت به خبره کوز کی او د احوا حوا زبونه به درته وشي هغه حق به پزمه کی پراتیشي مخالکه ځاځي ورات راغلی شنو په لريګای کنه د قرګي مساله د دین مسله توحید هغه خلک زړه کوزی او د غشنده پایرا غوته نو کذالیکای جذب الله الامثال بیسالونه خو دې زره به بیانې د خلکو په پیولو لپاره ها خلکو په پیولو لپاره دې سالونه خو دې بیانې ټیکر دې دې په کودا غشنده وکړان موږ سی الله بابا وشې د جمانو ایراد راغور زولیو هم د جمانو څنګه نو کې چې دا مراد دې دلته مونږ ویلې ښاغلي بابا مبارک دي ښاغله زستا هغه جماعت چې تجګ ننستانه لازم قرآن تاسو کې خلقو او طلعت والوي شکر دې چې په دا جماعت درس کېږي د الله د قرآن خدمت کېږي الله تعالی دې د هغه قبر باندې زو کې رحمتونه ووړي دا اخو مشرانو زکر مجانا مایدان آوار کرده مارا ننخو پتیار کراؤ جاستو پتیار خواری اومن ده ده نا آده مشرانو چکره خدمت کرده دنینا اللہ جی قبرون رانا کی او اسی پتیار کیا سڑی رازی اللہ پی ہوئی الذين كسروا ضواجي سجا ابو لي ربي من حسن منل وكيد الله د حکم د پاره د پاره جنت والذين كسل م يسجيبل هو او منل نكيد الله د كتاب لانو ان لهم كيتبي ابو د پاره سن چ پس مږي رتون ومثلو تشان د د نور لفت د بي د د ور جغلرا اولاي دزان غ خلا سونو د پاره دايو قسمه تخويف او خوي شو اولاي کداخل من سجور پاسو حسابي بد اسامه مناقشه بلا مال ابو <سؤال> د پاره دبي او زيد وسيد د په جہنم دی او ډېر بد دی بشوون او فریضه دی جہنم اغه مانیاله ای هغه سوچي هغه پويګي انمو او زلا کنه کتاب جنازه کي شو پتا باندې دوه ترمنداري شيا دي د دا پښاندار هغه سړي دې چا غړوند دي انمو يا تزه کرونوال باب يکرم پندونه شاد اصلي سوچا کړلي حمزه را جناه وي او زلا راغ حرام شریف تا او چې دقال تل نو واس ترغه جناز ترغه دغه زي غور ورک وې ته ګوره تاسو د خپل غراباني نام نه کوي او تاسو محمد رسول الله دی ابو جلب عزتک او ته ګوره چې کوم داو کې له مسلمان شو یم نه دی کاپیر دی هغه وخت وي سره نام نه تا و وي ولي و تاسو وراره ابو جلب چې کوم نه باندې راځو ته وي دی به زاده او عمزک کښنده کوته دافله شروع و ته د شریعه الله تعالی ری حرام کی دغه ناس ته بجال سرت ملګرونه هغه دلینه چې کله ولید نو تا وې نه دی ملګرو ته جدي سرې رنګ روان دي د دې سرې راتنیات خراب شوی دی خیر نو ست درغه وې همز او دا ولینډه اوس راغنه غد لا ګول الله او دې راوالو د مصلابا په دې سر باندې وساريوله دعا ځیکې اې دا الله دښمنه زماولاري ته ته قنزلیکې او ته دومره چې کنه لوي ساري چې زماولاره ته به ته څوکې نو تاسو ټول غوا وسې اشهد الله الہ الا الله او اشهد ان محمدن رسول الله زاست تاسو د پلانانه چې منو زوري کنه د اوسما باندې زم سلمان شي مذه تاسو غو زمامان نک نو د دې ابو جالد ترګورې د وژننه د غېد چې جننه د بزرګ د غصې د وژننه او اله حمزه رضی نو کله کله په خدا په پردېشه کې منت خیر کې ا ته خیر کې منت وځ نو حمزه رضی الله هم خیر پک شو ابو جل ګم دغه بده دی ویل کې ابا زم ته شو دغه هغون دي او هغه وشګنه نو بناش الله او هغه څوک چې هغه طیږي چپتا باندې چې کوم نازل شوه لري حق دي نو کوته چې لاړ ما فکر بیا دېونی پېخمان چې ما شروع کړا دا کلمہ مې د شي بيته پوسو ویل دا نو سوچ خو به کړې و همزه یې ول زلاړ ما یا ته امبر سم ته ویل اسما برادره چې کیسه د خداز نو حسین علی الله عزیدنه یو خوش وی نو پیغمبر سره تاسو منت او خدای عزیدته کوزولم سره کاری ده په خونه باندې کلمه دی ویلیدنه عزیدته کوز کوله ده چې دنه بیا څه شې شو مجاهد مجاهد هم قوم ملغلو تا صحابہ کرام تا عظما سے مقابلے نشی کولے سبقت کو مولا الاسلام ترن جو ٹولنا مسجد ما کلمہ الہ مسلمانی مالکان کی الکان کی چن ٹولنا مسجد علی السلام شوریو بہن شبیع ودا قصیدہ ویری دا اگداوی وج ویشے وحمذ السید الشہدائی عامن وجافر الذی یسی وینسی یا چیرماز ملایکہ چې ابن امی جعفر زمد مرځوی دے وینوش او محمد رسول الله زما اسکر دے د او حمزه سیدو شوادہ زما ترله او داغه پښان کې انما یا اغل څوک چې دغه یقین دے چې هغه کتاب وچ نو دښور پتا ویندو غوړي ترنه چې حق دے هغه چوب شو حمزه کمن هو ام لاګه پښان ددا غاړون ونڅو شو ابو جا دا یو مثال شو کنه نه غلوا کسان یو فون بیا دلای پره کید الله وتعال رحم ن ماته مضبوطه وعده هغه دا څنګه چې شنو پي وستیاو حکم کړی چې دا پي وس کوي الله ټوکر حکم منل دا پي وس اول دینه دانه جنې و نیم نه منې ويا څو نه رب امیر کید الله نه ويا توان ایرگی یا بدل حساب میں قیامت ذخوف و خشیت معمولی فرق دے خشیت سرا تاذین ہم پکی منت نظر وی خوف سرا عزت وی ہو کہ نہیں مطلق سے کہ نہ یہ شان رب وہ جن رسول صبرو چاو صبر کوي ته واش ربنه الله <سؤال> درزا له تولد پاره مونږ نه او خرش کوي دا از ما لوړ کړی نشي دا پټو خره او یاد راو نه بيرحس نه چې یاد کلمه توه سره شرک او سنا سره بدعت تا سره ناشيته اوله کدا خر لوهم جوړ پاره استارک بدر اخرين جان د کور چا جنهت ته د الله رضات جنت وجد وعلیکم السلام <سؤال> صبر ته مساعاده صبر تاسو فنجې ما او تاسو د رسول دیغان نو تاسو چې کوم صبر کړو په دنیا کې د الله د حکم دا انګې د دنیا د چې صبر یا په دین کې کلښوي وي نو د محبوب چې صبر کړو نو دا جنته اوست تخویر شده خوزیر او بشارت کنید واللذینا کسو انجان خوزنان دلائی ماتید اللہ وعدد لده پاس دکل کول دا غینا پاس دو وادی کول دا وعدد کرو اللہ سر چزب منام خولی کن بیا مات کی او وش لی ما غشل را چل اللہ مرکڑ بی پا دیوانی ایو سلچا پایوس لیشی و پسوات کئی پس مو رید آ خلط اشتاگیدو پار الله راځي چې پر اخير زګل راځي چې هغه غوړيو تانديوم ما خري هو بیره حاتې د دنیا داخله خوشاله شوی پجون د دنیا باندې او نه د جوند د دنیا په مقابل دا به مګر څنګه د دنیا اسی شوډه نه مو متا د متا متا بي جن نه اچک ويقول لنا ويل باکسون چې کا ترندي ولي نه نه لګي پېوانيا اياتنا من ربي د فلات تر متو ايا يقيننا الله به راکي چې راځي چې اغه چا تر لار شي چې انوب اغه کي رجوع ال الله وي هدي ال الله په طرف ته دين طرف ته قران طرف ته جنت طرف ته چالرا من انابا رجع جي جنابت دي په شرطه قينابت نه اغه ته هدايت الله نو نصیب کي اولنۍ شرط ته هدايت په واسطه لري اينابت اغه څو دینو اته مونې بندي ان لجنہ کسان چې یمنه او ایمان وروړي ورته مې نقلوبه څنګه دا خوښاله شي دي متبین شي سره الله خبر شي دنیاوالو ب الله د الله په یادولو یاد الله په کتاب باهین تزنې نو قلوب د خلکو زړونه خوشاليږي د خلکو زړونه اطمینان قلبي جهازیږي نو تاسو کتاب د الله په په یادولو سره امام ابن یوز رحمه الله او ذکر نور قران دی اننا نزلنا الذكر و ان الله لوعبد الذكر اي مطلب چې کوم جنو ذکر نو قران کې خود د الله پاک عظمت د الله لوی بیانې کنه بیانې دي ټول د الله ذکر په دې دا اللہ پر واحدانیت بدینقین وعامی صالحادی مطابق سنات جنتی رئی توبہ اللہم خوشحالی دا خود پارا دے یا توبہ بٹے توبہ اونے دا خود پارا دے توبہ پا جنت کی و اونہ دا ہوئی چا اغا کی راکیب مصرر جواد چا سلکال مزلو کی اغا نشکتا کولے دس یا اونہ دا پا جنت کی آج چی او چیز رفتار لینکو زل چو کی اغا کی مند شروع کی والا کس سلکال آغا قات رہ گی او دا آخرت کلون احساب که دا غصوره ده زلود ممدود توبالهم خوشالی دیوده پارده نیرمتونه دیوده پارده دی آخسته جون دیوده پارده وحوثنم آف آخ کلی ورطلو زیر جنت دا زیر بشار چال اللہ ورک صور چه مطمئن چیگی بِذِكْرِ اللَّهِ دَاللَّهِ پِيَادُ غُلُسَرَا يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِ اِنَّا اِرْجُعِ لَا رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً وَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي اَغَا خَلْقُتُ پَرَزِيرُ وَكِشَارَتِ کذالک ادا کریں گے سنہ اجتماع دی امت علی گلی ارسلنا کا او جو کفر کہ دے اللہ پر ذات قل هو هو ربي تول توه چا الله مشلاي دی عبادت او پريال غيداغنا عليه توکل ت چرچه دا قران چې از مشان قران دی تنوین ته تنچیر د لپاره تنکیر د تعظیم د لپاره دی کدا لوی از مشان قران سره سورۃ الجبال روانه لشي غرونه یا قران یول دشته له شو کتابه علاوه د قران نه داش وی چې هغه سره د وانی غرونه او دوتدته کده لزمکه ایا خبرې اوس را کولې شوې د مړو سره د ابدا کتاب بوې او دغه کتاب چې جو تجمع ترجمه بیان کړې دی ایمان جوړ نره وړي ایمان او نره وړل د الله په احسان سره تعالې بلل الله امر جنویان کدا قران سره مړ راځي او دغه قران سره ورن راځي د او د ازمکه ورشلې بیا به هم دا کا قرآن ایمان نره وړي او بچید الله امر سره د الله په اختیا سره باندې ایمان راوړي بیا تر تصویرت مسلمانو آ کلام یې اصل لجنا مانو ایه په تنځه لګیده له مومنانو ته آلامیا سو ایه به ان مسلمانانو ته یا نومې دشي نه لګل مسلمانانو د جوړ د ایمان اورونکو تر 100000 ای د دوی خو زره نشي مسخشینی بیام تاسو نومیدینه کوم او الله انشاءالله کوشش د خدای په خواخه خوا وې ټول خلکو ته کو دلې ویا خدای د الله مشیت دي چې سو په جنت ته یو څو بس دو ځله بځي اصل په مړه دي عالم سره یا تبيين سره یا یا سه حقیقتا د چان نومې دي من ایمان قومهم یا مین ایمان هولای دا وسرو بس که چه ده دفقه اپن خوه دولو خلقه ده بلا خودلوه اللہ عزالو اللہ ان کبرامیشا بیدا کافران اوبارا سیدیو تا پس را دا جدیو کلیدی قاریاتو عذاب یا بنازل شد قریبا من داریم نزدی دو دیو وطن تنیزدی یا بنازل شد عذاب قاریات چا تا قریبا داریم دو دیو کلیدن نزدی حتا تدیچیا چرائش وادونه واده د الله یکنن الله په خلاف ستا کړه تدیځه زاب نو تری غل حاصله دا ما نه د زاب تر دې پوری چې دا وعد د الله د جو په کلیم راشی بیا تصدیق ولقدو سوجا برسول من قابل یکنن استزاه شويه او مسخري شوې دي پیغمبران باندې ستانه مرسي سلام علي تولي اللذين قبر پاس مولا دي کړه کا چرانتا بیا دې ولي دي وګوراس چرات پنځه زما ذوابه افمن یار چوک چې هوا غذات قائم و مدبر دې پټولونه شنو باندې پاس باندې دې کوي قائم په مانه مدبر سره قائم په مانه دو اقدار او من سوالي سره غذات چا غوابدار د ټول مخلوقات دې پاملونه دا ایا اگا ذات ده چه قائمون اگا سزا ورکون کرده اگا تبانی چه دیو کرده افا من هو قائمون قائم معناصره اے مدبر عالم ادانگی وقتار متصرف مدبر ده مدبر ده مناسره قائم ده هر نفس عمل اگا دمعلم ده وجعلوا لله شرکا داخل کوم کل کړی دی الله سره حيزدارانه قل و ایسا مومنونه ولا واخلی کده کوم شی مستحق نعمت اوه دا که تمي د کم کارب ذمہ واران دي زه ماته بیان تیچدا د کمشي مصاحب دي دا الله په سپاتونو کې د کمشي صفات دا مصاحب دي اي ساموهم بمايه صحقون کنا تاسو کنا خبر ور کوي الله تبار زمانه چې لوپا په لومړي کې ودانه نشته په لاره په ځمګې کې کنا تاسو چې کوم رواني ان بي ظاهرين کنا سرسری خبر باندې رواني چل کشکات الظاهر ان کا اورغا ظاهر په معنا زائل سرا ظاهر په معنا باطل سرا ظاهر په معنا جنا مرجو سرا اگر خبر کوي چې الله سنن لري حقن لري بلکې زوینه په سګډې شوړه قسم په قادران دي مکه د یو بنډې شوې ده الله د جننه چې الله چلا کلا چې کوم نه غره پر الله خو دون کې څومنيستا لهون شجو تاسو په ژوند دن دنیا کې آزاد دا اخرت سخت ده وماله دیشته پر من الله مين وکړه الله د ارزان څخه څو ساعتونکی مسل جننه د تافیف بې <میسال> سو دا جنات چې واده کړی شه پرېږدار خلک صلی الله علیه وسلم وحیدن صلی الله علیه داږي ورونه او کله دایمن داږي بی دا بی قران څنګه دې امي شه وي وځي لو دا رسولي با ماني شه وي دایم تر ته کی محفوظ دي نو ماني دا, دا خلک دي جاو پرېږدار دي او خدای نه یې ريدلې دي جام او داني کی سزا د کافرانو اوس بل دلیل نقلی. اور وحیوم دے ولینا کساں جماع لوڑ کرہ وتا کتاب لکا عبداللہ ابن سلام او دا غی ملگری یفرحونا جماع جرائی لکمن الاحزاب یفرحونا جو خوشالی گویما پا کتاب جنازو کے شیر پتہ وا من الاحزاب اب باز من الا سودی چیوں کی ربازه انکار کید اللہ دے کتاب باز خبرونا د الله جل شنهود باندې صفات منجل دي څنګه منجل دي د الله جل شنهور ربوبیت باندې دی قایلو خپل اوه نه قایل پس قایل دي توحید ز ربوبیت باندې قایلو او پس قایل دي او لوهیت باندې یا د الله جل شنهود د دې په دې باندې قایلو چې الله دې بسمک الله هم ما او په دې هم د الله نوم دی انکار دي بعضو نه بعض شي شولکه رحمان یادارنګه 22 نو اولوہیاته حاجت رواي مسلوک شي دغه نن چره ویاته یكنا زم ما تام رشیدي چې زبندګي کوم د یو الله شرک منه کوم د خو د سره الیهادو خاص الله ته دعوت ورکوم از کار دعوت ته قول هذي سبيلا ذو ال الله زمہ کارجو دغ دعوات الله دے اللہ طرف تا دا اللہ دین طرف تا دا اللہ طحید طرف تا بغل زمان کار دے ویلیهما آب اگر طرف تا بزمان مرجعوی دو تروز ایکم طرف ترے اللہ تا ویلیهما تاب ویلیهما آب وکزالکات سندر چدا مسلماتا تو بیان کرن دا قرنگی معنی عزل کرد دا قرآن حکمان عربیا قانون عربی جبکی آین عربی جبکی عربیا حوکم دی حاكم دی پایسلام قانون محکم کتاب تا, دی خو اره بيشبكي ولې د تپاتا کته تابع شې د دې خلکو د قاېشاتو په ځاګنښتان علم د دلیل او حجت دا غللې ما له کنيش تاسو لپاره بننن ولې خدای اجازه نه سوال سوال دوستان شته نه ولقد ارسلناك لنداي وشقالوا دغه جواب دې شبه داوه چې د څن پیغمبري چې ډوله خري څنګه پیغمبري چې تخزه کوي څنګه پیغمبري چې ته څنګه زمون دا د څن پیغمبر نو الله وي ولي د دې پیغمبران تاسو ما ته اوخه چې بشر نه پوښه زمانه کې چکم کوم په دنیا کې پیغمبران داغلي داغړ ټول سری با شردی نو یکلان مالی کلی پیوامبرانستان نمستی و جانن اللہم از ما پیدا کرو اغدو پارا از واجن خلزی و ذوریه تندارنگی ما شمانن از کان بچی و ما کانن نجد, نجد مناسب حیثی و پیوامبرد د رات روگی و منجزه سره یا عذاب سره مگرد اللہ پر حکم سره منجزه د عذابون د چا الله استیار کی دارنگی تشریحی قانون چکندن د چا پر استیار کرده پیغمبر نے پخپل آیات تشریح او سره وړلې شوې نه چې داد الله د خلکو ته ویلې پیغمبرانه الا باذن الله هر نیټه په اړه یو لیک شته چې هغه لیکلې د تا باندې مقصد دا شو قاضی راځي هم په لیک باندې راځي او که خوشالي راځي به سنجیت باندې راځي کتاب کتاب لیکل شوی شته یمحو اللہ ما یا شعاو ویس بیتو محوکی اللہ پا اتسجاو غاڑی ویس بیتو ثابتیہم اللہ پا پخبلا فخصرا وعیندہو اللہ سر امم الكتاب اغاست کتاب پروت تے اللہ سر اصل کتاب دے اعلی وردین فری کتابن جیز ماں صحب اکلا جگرمینا اقا اکلا دے اقا اکلا اکلا اغاست علم دا اللہ پا کی جتسرین آغاد نباد لیگی در جیت سے چه کا کالی اللہ تفصیده پا دی لیلت القدر شپا بانی را تلون که کال پوری نو رو باشی رو باشی دو کال بجت خویی کنه نوولی نو دا دنیا خکمتون بجت رو باشی ولی اللہ نو رو باشی او کل رو باشی اللہ پاکنه د ليله القدر پرشپوانی چې دا سړې با دعا می واستی پاجي دعا می واستی پاج با مري يا دري می واستي پاج با مري يا تعلق می واستي يا راتون شي کال تا دار رش يا نرشي دومره با د دوی اخري او دومره با نه کوي دومره با او جوړي او دومره دا, دومر دا؟ نو دا کمن چې ازلي ما سي تقدير دي ما ویني نوم کټ الله تعالی چې دا راتون نوغا د خدای په لمر دے او انسان چرندونو د اخی الله دی چې د زبې په 50 کالو په دوه رم سیمه ژوند دی او د الله په فیصله کې ما حشویره کټ کړه دې نو نګارې registran نه تشویره کټ شې یم الله ما په یالله په registran نمایشه چوवाडी وېثبتو اباز څنګه هه د با ساتي وچ را کال په یام فالله و یو معنى داره او شای و روحان که پیدا که در اخیرش و یو سنو دیشو لکلیو کانا دا خدا تینزه قسمه تقدیرات دی یو تا تقدیر سوی تقدیر ریلمی وی شده اللہ پریلم دویم دی تقدیری لاحی لاح محفوظ که لکلیو آد دریم تقدیر دی چکم دین عمری چکل ماشون دموت پخیطه که تقریباً صلور میاشی تیرشی ما پداغا وقت که تره ملایکل راځي نو د دېونو لیکي د دې ajan لیکي د دې غمنونو څه لیکي چې دا شفیره کو سعید دین والد تل لیکي دا واخی دا ټول د کدو د ژوندګي بیا هر کالي چې غمنونو راتونو کې کال پر بیا لیکي او بیا چې دنه هارو راځل یو میاو ته یو هغه جدا لیک دي مداخله الله لوی باچې د کنده از ناشری باچېونه ده الله <سؤال> تعالى <سؤال> لا زواء الله تعالى باشد از ما صحب اللي قلقه يمه الله ما شعه و اسمه تو سمه فاقه چه و غاديه و سجقه منو ثابته بعض ويش دلتاكي ما هو نمراض داره يمه الله تعالى رجسرنا الله تعالى بعض و بعد عمله داره ولی توبه واسه تا یو گناه کرده نا دا توبه چکم ده نا محاول زنوبه نا طول گناهون لما هو فاون گره ناره اگر ریجیسٹر در اعمالونا اللہ جلل شانو محوکایی باز اعمال لرا چکل توباو باسی گناهون لرا محوکاییی او ویس بی تو باز گناهون در اعمالونا ثابت کریدی چکل توباونا باسییم او او او او یم اللہ محوکایی اللہ پاکا ما یا شاد سچو غاری ویس بی تو ثابت تی دا معنی باز خلکو هغه کم چې لکه توحید او خام ملونه کړې دي الله جل شانو کلمه هغه کیدريا کارې توجبان دي وو هیڅ به صالحه کړې دي په ځای باندې هغه څه کوي او بازه اجل دعا قصمه ده یو هغه اجل دي چې هغه تاجل شوې مطلق وي مبرمه وي او بل هغه اجل دي چې هغه جگندر معلق دي والاذا منو كدا سدي دمور بلاصا ني چوكي منلوكي بيرشي بارو توي با اغتا لا يرد القضاء الا درا ولا يزيد في العمر الا البر يو حديث دي الترمزي ويل لا يرد القضاء الا درا د دو دوا په واجب باندې او ولا يزيد فی العمر نزيات العمر د انسان راه مګر بیر بیر ولیدین د مور پلاس د کی کوله د حدیث دی د شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ داغه تحقیق کړي و یی قضا دوا تخصمله یو قضا مبرن دی چې هغه مای ما بدل مقول لدیا و ما انا بزللا بالل اگر اس کلب بدل نه قبلای دغه د قزاځوی مبره دوین قزا معلق دي ستا خبره معلق کړي په اوشي پوری کدا باندې طلانی کارو کینو کار به داسې بیو کو که تا کول یام الله ماشاءالله سب چوب ما وکی رجسٹر نه چوب ثابت शिवाय دو من کتابی الله سره اصل کتاب پروت ته اغلو محفوظ یا چې دین هغه کولم چې وایما نوریا نه کیا به فتا د باز هغه زو باندې چې موږ دې سوا و دنیا نه بوز یکن کتابه نه خبر رسول کومه کول دي اوا له مې له یا دې ته پد نشته انه نه کو شو یا کنه راتل کومهګه پریزمګه د دنیا باندې نه خوشاله تازوالیو دیالا خاتم غوی نیکره ها؟ اه؟ ایخشه زمان پا مخیبه او دکیگره نه؟ او که؟ که؟ هنوار بسته چه خوب بلی نه، نه، هنوار شتا خیلی چی دیشه خاتمانه ها؟ ها؟ دشبیت جه تصکری؟ ها؟ تکره؟ ما شای اللہ، ما شای اللہ ختم دیو؟ خاریانی ایتاس بنا خود در ٹک در در نا داخل انسان دیو خامخواه نو گناه تنشتا جاید او صحبا دار دارو کی گیره شی بیگام یا خاری ماسی که یارا کدمای جو حروف کری خو یاو ٹکی مو آیا ختم می شروع پره و زمان صحبا داشی داشی خورل داشی دارو حروف سام ما ایل کاز منکت سرادو پارو الاریو نو تبرتا کسی کم نو حروف داشتی مینسی فریه نو داودی درس مقصد شو نو سان پا قلارا قلارا وی پا موانیزت تا دی نشتره او در بر سرا او ترتل سرا یو قالو لقاری القرآن اقرا ورقا, ورقا وردل کماکن تا تردلو فی الدنیا پا مزا مزا وای پا مزا مزا سواق بوشی کنا تا سو تا غلی مر اخلاس وی پا قرآن بانیم یوش پا ختم وی مکوی داشتی خیر ته مزه مزه وې لم یفقا وې فقاحت یو حاصل نه کاږي چې د درېښ کوون په کم باندې څوک مطلب دا چې سوچ چې دماغ لا خبره نه راځي کنه د چیو شپه ختمه نه سم په څه په یو بلامسل شي خیر دې نو وې تاسو نو دی ووري کنه اوس هم په قریان ناسی د ذکه دخله قرآن اجازه کوي وقد مکرى یکنما مکر کړی کسانو چې دنه مستل شوی په لاله ما کړو لال خاص الله په اختیار کې سزا ورکول دی ما کړ ټول د دو ما کړ سزا بچوږ ور کوي الله یا نطویج الله جل جلاله شرمات څی باغ چې کوي یا نفس وا شیاله م کوفار ليمان وک بدر زدی چې کوي بشی کا تیر ليمان بچا د پاره به وک جان د کور اخرې کور بل چای پ بوله کی بلاکبه متقي وی اپولنه کافر ویل بجه کافرانو ته پیغمبر نهي قل ویه کاف الله شي نه نو الله عباس د کنه گوي په زما استاد په مې سبا منا کا څوک غوي کې چې هغه سره له کتاب دی چې هغه الله دې یاینه له کتاب دی چې ادمه عليه السلام دې یا علماء دې له کتاب دی یا جبرائيل اگر ټول زما په پیغمبري گوي کوي او ته دل نه ډو کېنه زبردوشو نو ته يکه یاد نه اوسره گوي الله مني جبرائيل مني خط پرست مني باشته وي دا دوی باشته کړه بسم الله الرحمن الرحیم سوره ابراهيم دا نوښه ورسول د خلاصت سورت هم دقا دید چه فزک تیر هم بیه یام الله خلکتا وعز نسیت کوا خلکتا تبلیغ دید دین کوا خلکتا توحید بیانوا او چې کم اغا واقعات پو خانو متیانو کی تیر شویدی اغاور پو یادوا خلکتا لفظ ده علم ترسره تلور کرت اللہ پو دا ذکر کئیم او ترغیب الی القرآن هم دید صداقت دا قرآن او دارنگی واقعات ابراهیم دا علیہ السلام ذکر کریم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب ننزلنا الهدایۃ کتاب دے چې معنا ذکر لیکه پتا باندې پیغمبر چې توفی جننا سا دې لپاره جوه وسه کله ترتاند کوبرو شرک نه دارینې د معصیت تو دارینې د بدعتونو شاته الا نور ایمان تا توحید تو دغه سنت تبیذ رب الک کو امر سرا الا شراط العزیز الحامد اغه الله ر دغه ذات ته ال حمید سراج العزیز الحمید الله را د آغاز چغه زرو ورو درنګ صفات کړئ شو ایستایل شوې ذات دی نو د قران در علي ګلو حکمت په جیزه کې ذکر په د قران د نزول حکمت څه شو کې توخري جن ناسا دله پاج خلک او باسه د ترتاب نه رڼا تا بس ظلم ما شراط جامار اورل کنا زګی بیګینی ډیر ده انوار بیګینی دیرې کوفرشتان شړکشتاز ما سروه دایګي چې ګمجه نو ټوګي نوانه ټوپکی سیکنو ټوپکی سه ای دهریا نو ټوپکی مجوسیانو لغديڅ ظلمات دا شګد جامزه کراړو دین یو توحید یو دی زګا منبع اوسندغه یو دی چې د الله جل شنه قران الله اللي الله غزا د چلو دغه پښتهار کې ساس مانو کړي کهز مانګي د بابا یې نن په سالا کې د کاپران لپاره د سخت آزادو وجنه آ کسان چې خوخه ژوند د دنیا آخرت او آخرت باندې آ باندې د الله په توګه جند الله القرآن الله ټي دامي کوو الله راونه ایترا خلفي زراي بیر په کارا ګمراي په نه ګمراي کړي و ما ارسلنا مگر د خپل قوم ته د پاج بیان کیدو تا هر بیان کی آ ګمرا ته الله په څار بار جوغاری ولار خيجاب جوغاری جو وهوالعزيز موندو خواند ولکد سنایکنا مالک رسول الله صلوات و سلام و رضات و سره جو باصق القوم دته مونږه رڼا وتا وذکرهم بیایام الله او ور پیادوا یا جهانی ور کوا يا دا عبرت دا پاردي نعمت ويوك عذابي نقام نك... ويوك نعموي داور پيادوا چا ما نلي اخلاس کري جوا چا جنة ما تبا کري جوا ايام الله ديتواي یا کنا په دې کې تاسو نه جلا صبر کوئ او شکرې ستونګي لپاره وایذ قال او شی وایې موسی السلام علیکم کوئ په یاد کړي نعمتونو د الله تعالی <سؤال> څخه چې خلاص خلاص کړي استه الله په چرونیانو نه چې راڅوبه تاسو بعد ازوب بلالول بس تاسو ځلکانو ګوندی په پروسه دي جنکې وافي ذالکم بلا ان په دې کې امتحان او د الله تعالی نړۍ لوی او وایذ تاسو دګریفت صح دی زما په ګریفت و راشي په اخلاص شکر وباسوي د الله نعمتو او قال موسوي له صالح اسلام کته شکر کوي تاسو واه تاسو چې زموږ غیر تولیت نن الله به پروا نه صفات دی اي نه راغلي چې توقع ده هم څه څه کوي نو حسن قومه جانو سمجهان تاسو چې لاونه رس ترشي وي نه پويږي په باندې ما شوا اگو بانی سزار اگلی دا اللہ پاکا صندوق اینکار کڑی instagram فردو ایدیهم فی فواهیم فردو ایدیوهم آدیو وابس فرا خپل اللہ سونا او وی ورل کھپل اللہ سونا کم خپل وخلیتا خپل وخلوتتا جگم اللہ سونا در دیر غسین خوا عزو علیکم اللہ نامیلا اے منال غیل عزو علیکم اللہ نامیلا منال در دیر غسین جگم جانو اللہ سونا اوچی چلا فردوا ايديهم في اصاحيهم يوم انا داش ديم انا ذا فردوا ايديهم في اصاحيهم وقصر جعل الله سنا خلوخ له لوو چوپ كده فردوا ايديهم في اصاحيهم دریمانا فردو اید یه همه واپسلل جو اخپل لاسونا فی افواهی ماغو خلیتا ویودا شبشا دسی اخپل لاسل اقیم ندائی یا داغو لاسونا روخص داغوی چه نایشا داغوی ادم انتفاد نا چه داغوی اگه خبری تا جو ادو سر وقتی او بندی کن داغوی خلی چه داغوی خبرو چکنا قالو جو بویل یکنانانگا بی ما فاغت سبانی ورشل ته چې تاسو لري ګلشیاسته په دې سره نو کفر نه منګ کفر کوو ابل منه دا خبر به جو کولا یقینا منګ په دا خبر نه چې تاسو منګ غواړي هغه خبره ته مرید په ډیر شکي تاسو منګ کم مسئله ته غواړي توحید ته غنا په دا کې زموږ شرط ویلته امرانه یعبد الله په توحید باندې شک کوی اگر جو چا پوی دلیل غفتیش که دا هزواب با گفتیش که زالمان یوشه سلطان اگا دلیل تاویی چه خصم بانیسی که گی اه غالب کی گی سرائی تا سلطان باچاتا هم سلطان گی که نا غلبا اگا زروار اگا دلیل تا سلطان گی برحان مطرد خصم لکنه دار کون که قال لهم رسلهم ويلو تاتمبران انهم نائمون كما البشر استاذو کا شانتا ٹھیک ہے پدی گچہ دیتا ارحون وینا وایھا اے ارحون عینان مز رقم پدی گچہ اشقال لے دو دو بشر همي او رسولي ولكن الله يمن ولكن الله يسمکه علامه يا شجاع با جوغړی تا قرباني قانونا ان دیمه چې مونږه پاجي مونږه تاسو راتلو کو په يود دليل سره موږ به غي د الله د اجازه مونږ شو کوله الا دي الله خاص په خدای د ځانوس پري مؤمنانه ولي چې چالي مونږه پاجي مونږه توکلونو کو په خدای باندې کنا مون تعالی الله دا ولنا صبرنا اللهم کو تاسو باندې تاسو سره سره وي خاص ځان موتوکل دی چوابانی زان رسواری؟ ایلال وقال الهجینا کفرو اویلی کزانچ که اپیرانی پیامران تالنخص جانکم خامخوابا باسو تاسو دزمند وطن نزمند کرنه نزمند کنی نزمند زمنکی نا یا واپاش رو ورهی فی ملت <متوك> نزمند دین تا دو پو منا دل اه دل زمن دین تا رو ورهی دین تا راشی منتر اغوا تا بوری باتاسو نپری اللہ وہ وجود تراب ون رب دجلا انہی کنا ظالمین خما خبا زتابون ظالمانہ تسری ور کیوس خما خبا تاس پاتیما پتیزم دا سن داولی دا اچار پاتی پ مس کیجری دلو نا قیامت پہ وقاف ویدہ زمانہ جا زون چو گیری گا ودا فردان چاندیہ کامیابی بول ور کما گلا تدارد کو فیصله وک فیصله وکطلا او دغه کې کوشادگی وک او با نومه رسول نامره رسول هر غجاب سرکه شینادی دین مرایې د دنیاوی آزاد نه نورم جهنمو جهنم ده ویسقا می ما انسدید او دې تبا د اسکل ابوهر پرشی هغه بي د جهنم یانو یسقا اسکل د پاره ابوهر پرشی دیتا می ما انده غوونه چا چره سدید دي سدید وصلت على النار في جهنميان آغاوينيزوين آدانكي جكمدن وضع زناتو آغد دقنا جكموزي آغا شه يتجرره آدابا گوٹ گوٹ تيري ولايقاتو يوسيقو قريب بنشي تير كي دي لرا ذكرت تيري دو بنهي کنا رابش دي تاسباب دمر به هر طرف نا آمد بنشي وما هو بمئي دابن مري اسباب دمر خزري هر طرف نبراشي خلقا پا دنیا کی وي دا يو گوٹو لباسو دمرد پ و جهندم چه همارب نشته ده کافیر ده پارکنه و امی مرای آخواده ده نازاب سخده مثال ده کسامش کفر و کافیران دیوست یا مثال پیشکی اللہ پاد چه چه کفر کده شرک کده ده اگر که آغان بیر خیراتو که اگر که دید مندو نکی عمال هندر اگر عمال مثال ده جه لکراماتو پشانده ده چن یه را ایش تا دا سخش پده بانی سلیف یا امیناسی پداغا سخت ورزو کی لایق دیرو نامی ما کسو قادر بانی دیو حیث کلا من ما پاق زبانی جو دیو کردی یا لاشی پا ایش شیبانی زالی کدا خواد زلال البرای دا گمرای دا مسئله داشو دا مشکل چکم احمان کرده ده نو داستای و ایراو ایرا ایراو اپا گت بانی دیو خیدا آبیا چکم دنو دا شرک سلیدی سکم شر دراواغ مزور د پاسمان باندې نو لای نه شرک تلایه بتن عمل وکړه که تو شروع عمل به بربادسکه نه نو دغه شلې سره ستا داکم چني کارونه ټول بربادسو و زلالو بای ایاد تنگوری اکننا اللہ پیدا که کون کراس مانون از مانگی دا بلا حقا انده پاردیز آر حقا این اشای یوزی بکم که اللہو غاڑی تاس با بوزی چلما او را بولی نوی مخلوق را باشی پر نوی مخلوقاتو سرا و مازالک اللہ بی عزیز دا پخدایم انسو گران نلیا وبرزو تخریف دیا آدانگیت خجالت کول دی کپر وبرزو لله جمیان را بیدیت باشی را کارا باشی میدان تا بوزی اللہ پا مشکتول فقال زرافاو بو بویده کمزورین اللہ جنا کسان تایستک تا بروچ اگا مشرانو دا کشران با مشرانو تا وی دا کشران با دی مشروطانو تا وی کیا دا وی مشرانو تا دی غٹانو تا تا تا دا سی دينو كون نالكم تبان منگ استاد تا بيدارو منگتا تسيدر طلوب فالنتمونارنا اي تاسو دکاو له شي پیدار سو لشي منگ منتا دا زواد الله پاونو تسي شي دکاو له شي تاسو مننه الله زاب خالو دی دامیشنان بوید آگا تاییت لوح دان الله که خدای متحده نصیب کده وی لح دینا که من بطاست آمیده نصیب کده وی سوا اون علینا برابر دا پا منگ بانیا جزیرنا که منگ چر سوری دیر ووهو ام سبرنا که سبر ووکو مال نامی محیس نشتا مند پار زیر خلاسون خلاسون مند سند پار نشتا والا تحینا مناس مال نامی محیس خلاص فو د ټولو د غټې ټوټه د ټولو غټې ټوټه د نارو إبليس دی د إبليس برا وزماسېبا او منبر باورته د ورن د چکن منبر باورته جوړ شي او دې باورته کېنیو او خطبه به شروع کی خاموش خاموش به تاسو چوب شي جهنم یاو چوب شي آیا خبره ده وقال الشيطان او به شیطان لما قضیل امرو کله چه مضبوط شیدا کار کله چه وزګار کړي شیدا کنه جهان نه میان جهانن تلاشي جنان جنت تا کار فیصله شي محاسبه ختم شي ندابو شروع شي تقریبا وکي ان الله وعدکم یکنن الله وعد کړي اوتا سورا وعده رښتیا امان د سو وعده کړي واه پدروغ باندې فاسلفتکم ما تاسو سره خلاف کولا ما وعد دروغ وعده کوله سره الله پاک د سره وما كان لي نزما پا پا در پارا بتا سبانی من سلطانن زحکار دلو حج زمانو چسمانی کتاب میرا لگیلے و یا زما سا ڈنڈے پ ڈنڈے پزور مات کا تیر کھڑے وں الا دعوت کو مگر تو گو در کھڑیو دو خواہشات نفسانیو کھست کول سرا فاست جب تم لی پ منڈرا لزما خبر دی تویشی فلا ما ماغلا ما تا کوي فلزان ما لا ما تا کوي ما نبي مسلكم نه ما ز تاسو رخلاصون کي پريادرس و ما انت تاسو زما پريادر راشي گئے تاسو زما چغه نمن يوزو تاسو چغه نورو تاسو زما چغه نورو يوزو تاسو چغه مسرخ اګه چاتوي چا چا پريادر سړي راشي کنا پريادرس بني سو زما جي توبته و بي و اوس اني کفاتو زبر کاتري دا شی وی الله اراميان ته به زنه منم انکار کوم د تصنه د ما الله زنه چاښل ته مونې تاسو سره کړي امام قبلو پخره الله پاک سره الله سره تاسو تاسو سره کړي دا وزنه منم کفر کوم یا کنا ظالمانو پر ازوب د دنو ښتاري یا زه به زله کافر شوم چې تاسو زه د خدای سره برابر کړي او ما که تاسو د خدای سره نه برابر کړي داوید دا جهنمیانو خطیب شو خواه؟ دا چا خطیب ده؟ دا جنتیانو خطیب برعیسی علیہ السلامی تو بی؟ عیسی علیہ السلام بر چا خطیبی؟ دا خطیب جنتیانو این ای ترعذیب هم فایننهم عبادوک و ان تغفر لهم فایننک انت العزیز الحکیم یا اللہ پوکا کت دا خلق بخی نبخی زمن پویت زور ده پوی ما قلت لوم الا ما ما مر تنبي اني عبد الله نز او ما غدا تخليل ڪري ما خلق د توحيد به ان ڪري نور زمان واسه نه نه زمان نور واسه نار شيگين الله اكبر دغه خلال ما ما علم تارا علم تارا و ادخل الله جنا منافق داخل بقلشاک اسان جو ایمان اورے ما سالی کرے جنۃ دلتا جاری بیلاند لغنی رونا مشب بریگی باذن ربی اللہ کو سر تحیاتم پیشکشی تو جو بریگی سلام سلام دے بلالم ترا عالم ترا تو گوری نا کیف ضرب اللہ سن بن اللہ تو بسم اللہ یہ کلمہ توئیے اللہ توحید کلمہ دا کشے را دین توئی بن مثال دا پہچان ونے دچے پاک ونے دا اصل دا ترنګې ده, ده کلمې توحید مثال لري د کلمې توحید جړې د مسلمان ژوند ته کوښوي د لاندې مضبوطه او فرواثي سمايه عامنده ا عمل دې بر سيږي هر وخت می ور کوي ته چې ور کوي کلام می خپلار واسکې دې رب یو د الله په و واجب الله باندې الله می سوالونه خلکو ته وړاندې پاجو پا 15 د توخلي دد موحد مثال شو د چا مثال دا؟ ګورې اواز چې ګم دې کنه کلمه وایې سره اواز چې ګې راو باشي دداغه چې ګم دې نه داروس شي لري پښوګې دې چې خپل یو پښوګې نه دې دغه نه چې راوځي دغه افریدا تا یو ورځ نه درس او ورې دې لري با ته چوهه بازار کې ګم دا بازار یې داسې دي ټیشو ګی دا بازار یې چې ټول پښوګا نه دا ښه شنه وړې پښوګان متوسطه الله در ته وځو د شي د منډي را منډې وې همدان څه شو کنه شو نو چې تلویزیزي بیا د دې دارو دې نو دا تلویزیڅ شي دې را دا متروانان دې دا درسنواله د شي زغلي رازغلي دا نن چې لخوا شي کنه لږ وشت لاشي د مزما صاحب اخر هغه ته ځان سلیز مزما صاحب نو دا پليټیکالان تاسو لران دا ټول خرن د هغ مقابله چې څوک یې کنه ها نه نو له کوم چې شي کنه نو چې دا کنه وچا شي بیا دا او خان او د مزما صاحب دا نو بیا د دې کلی وطن مشران چې کوم لایان دي کنه دا د څه کې نه د حق مقابله کې موهیدو په شپه مطلب باني نو دا غا مسله شو مثال د دایره پښکې نو چې کله دا اول ونه سرپرستی ده یوکا د توحید چرونه حفاظت او کورورو داونه بغټی ونه ورسید کنه نو بیا مرشاو د بلنوار په راز می وې توحید هر راه ګذاري څنګه ځنان آر نه دارم